Jag tror de har gjort något stort för klubben. Liksom. och De var väldigt stora där. Och det är bara kul att jag lyckas Lukas fått komma upp i a -laget. Båda två också. och Elvenäs vidare. 1-2. 2-1. Så har de två derbyn slutat den här säsongen. Första derbyt så hade Rögle hemma is. Andra hade Malmö hemma is. Båda har alltså slutat med Malmö seger. Den andra efter straffar. Ja... I Mattias Hjelm heter jag och vi är fulltaliga i Rögle-poddstudion med Daniel Rot och Linus Alin. det känns ju skönt att vi tillsammans nu kan bygga upp den här derbystämningen. Eller vad säger ni? Ja, det är väl härligt. Det är passande. För det känns som att det är en av de hetaste matcherna i Linda Barena på väldigt, väldigt länge. Det är utsålt sedan flera dagar tillbaka till sista plats. Ståplats också slut på rögle -sektioner. En match som dessutom betyder väldigt mycket för tabelläget om man tittar hur nära Rögle är att eh, jag är kapp Malmö till exempel. Så eh, mm, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det arter sig eh, under torsdagskvällen. De har ju sålt ut, eh, ut derbymatch förr för, men eh, det känns som att det är något nytt att, att alla biljetter är slut eh, 3-4 dagar innan matchen ska spelas till och med plats. Eh. Det är väl ytterligare en förstärkning av signalen att det är någonting nytt som händer just nu. Rögle kommer till spel i bra form. Malmö kommer till spel i mindre bra form. Rögle kommer till spel efter att ha brutit de här nollorna mot Brynäs. målnolla och vinst nolla. Och nu är det väl dags att då för första gången också vinna mot Malmö. Ett av de lagen som fortfarande Rögle inte har vunnit mot den här säsongen och mycket talar väl för att de ska lyckas nu va? Det borde på lite vilken kolumn du tittar i. Jag vet, för Linus får inte svara för jag sa svaret till honom. Mina. Vet du hur många derbyrögl har vunnit av de tio senaste derbymatcherna? <laughs> Det lät nästan som Västerås-dialekt. Västerås. -dialekt. Mm. Västerås. Eh, jag, jo, skulle jag, på, jag skulle gissa på eh, tre. Uh, du, du, nu pratar vi om tre poängare. Uh, hur många tre poängar har Ögler på de sista tio derbymatcherna? Jag tror att de har tre trepoängare. Svaret är ett. En! En! En, en derbyseger. Oj, det var inte mycket. Det var ju våras uh, när uh, Olle Lise dansade in och, och sköt som en cowboy i gryningen. Är det så illa? Så illa är det. Det finns några, uh, någon övertygad här och där. Bland annat en 8-7 seger, men... Uh, Känns som att första säsongen när de var nya i SHL så vet jag att Rögel och den samlade i Men de senaste två och en halv säsongerna så har Malmö varit äh, skaffat sig något slags lite derbyövertag. De har väl där Rögle har sladdat sig fram, har väl Malmö byggt sig metodiskt äh, lite stadigare. varit lite stadigare överlag, varit i semifinal två gånger äh, jag tror den. En signal om det, eller vad sa du, Linus? Ja, jag stod och på vad det spelmässigt kan eh, bero på att Rögle har svårt att ta de här treorna mot Malmö de senaste säsongerna. Jag tänker att, är det för Malmö har ju ett väldigt storvuxet lag de en Bryggman, Händelmark som är duktiga på att hålla spelare på utsidan, Rögle går ju mycket på energi eh, framförallt i offensiv zon de ska vinna kampen eh, om pucken vid sarghörnen och jobba sig fast och vara arbeta hårdare än motståndare. Jag vet inte, kan det ha någonting med det att göra att Malmö har varit skickligt i tidigare matcher just på att hålla emot när Röller kommer med sina anståndningar? Det är möjligt. Malmö har varit väldigt stadiga de sista åren. Och så alltså svåra att besegra. Svåra att göra mål på. Oskar Alsenfelt har ju jag har inte sett honom dåligt därby. Han är ju allt... alltid Malmö är alltid en bra därby målare till honom. Och um... Ja, men de har varit betydligt stadiga än vad Rögle har varit. Rögle har kunnat vingla sig upp på högre höjder någon nå enstaka gång. Men uh, steady. Det var den punkten jag hade tänkt säga annars, just målvakten. För att när du pratar om den första derby-säsongen när Rögle var tillbaka då var väl inte alls en fält i Malmö va? Men nu tar jag det här rakt ur mitt mycket skeva minne. Uh, jag tror inte det. Men... Nej. Och sen då när han då har kommit in om nu den här teorin också är, är sann så, så har det blivit svårare. Så jag är inne på faktiskt den att målvakten kanske är den enskilt största faktorn. Ja, eh, samtidigt så tror jag nog att Malmö får ställa in sig på att möta det, det starkaste, det bästa röglelaget eh, så här långt på de här... Eh, om du bakar in en elfte match imorgon så tror jag att eh, man har sin, sin svåraste liksom derbymotståndare framför sig i morgon. Mm. Det, det baserar jag på det vi har sett de senaste matcherna av Rögle. Leverans efter leverans. Styrkebesked efter styrkebesked. Vi pratade förra veckan om Djurgården och Frölunda. Brynäs matchen ovanpå det som jag har inte sett Rögle dominera en bortamatch på det viset så att Malmö kommer att få jobba hårt för få eventuella poäng imorgon tror jag Vad, det, vad, vad tycker du, vad, vad är det Rögle om vi tar den här Brynäs matchen jag håller, håller med tycker du det var en av de bästa matcher jag har sett Rögle göra eh, inte bara den här säsongen utan faktiskt generellt om man ser till genomförande men vad är det som gör det här laget starkt just nu, vad är det, vad är det man har hittat då varför, eh, varför står vi och pratar i de här termerna för det känns ju som ett lag som sakta men säkert, även om de har haft lite resultatmässiga dippar längs med vägen, känns det ändå som att de tar kliv på kliv åt rätt håll, successivt, hela vägen. Så eh, i min värld så känns det som att de har hittat någonting som är. Alltså där de nu har fyra kedjor som, som verkligen kuggar i varandra. Innan har de fått, har de liksom. Gått lite åt ena hållet. Breteinkedjan har varit suverän i, under vissa matcher och gått ner sig. Då är en annan kedja tagit i. Men nu känns det som att de har en helhet på ett annat sätt än vad de har haft under säsongen. Ja, jag var inne på ett lite liknande resonemang jag skrev en krönika. Efter Brynäs matchen där jag ty tycker... Alla tror, gissar det, att uh, sett till liksom vad Abbotts vill skapa, så tror jag att den brunens matchen är det närmaste man har kommit liksom, perfektion. Uh, är det närmaste man har kommit till att skapa den här hockeymaskinen som, uh, som de vill ha? Jag uh, tycker precis som nyligen så att uh, det var verkligen en maskin som kogade i uh, det här. Liksom, det var som en stafett där folk liksom kom ut i båset och gjorde high five och sen nä till nästa och tryckte ner Brynäs. I två perioder så var det ju um, i stort sett spel i Brynäs zon hela tiden känns som. Och det är kanske så enkelt att uh, de här två sista, eller senaste pusselbitarna, min Mingoya och um, Carry att de har gjort liksom lite grann pusslet mer komplett. Uh, nu har man kanske uh, personal till fyra kedjor som kan med utstånd. Det kändes som jag skrev att, att liksom Cam kunde skicka ut. Det var gläfsa, hungriga, liksom gläfsande hundar som var redo att gå i varje byte hela matchen. Och det är fruktansvärt jobbigt att möta ett sånt lag. Vi kan väl återkomma till Carrie och och, Carrie och Mingoya lite senare. Vi kan väl stanna lite vid, um, hur det ser ut i, i trupperna inför den här derbymatchen, eller? Det tycker jag. Ni två har ju varit eh, båda två i Lindabedag så jag ska bara lägga händerna bakom huvudet och lyssna nu vad ni har för gottepåsen som är hem. Hjälm står mest att filma så det får jag har jag nog det mesta i den gottepåsen tror jag. Så är det. Står, så är det. Man, verkligen. Man står i sig inte och njuter så mycket i den uh, träningshallen. Nej. Nej, fast just den, här, just den här förmiddagen så tänkte inte jag på, på kylan, för jag var fokuserad på vad jag filmade för någonting och kunde dra in lite bilder till intervjuer med Jonas Anelöv och Ted Briten. Men innan du drar formationer eller något sånt som du tror att det ska kunna vara så finns det en punkt där som inte du heller vet, för det vet jag att du inte vet, och det är ju vem som står i mål. Och den punkten kan jag ju utveckla direkt här för att Justin Pogge har stått de två tidigare matcherna mot, mot Malmö. Justin Pogge har varit stabil, bra, stark de senaste matcherna och det logiska är väl att han får fortsätta med tanke på Brynäs matchen också. Eller så är det logiskt att försöka hitta en mönsterbrytare i kolpanen på hemma is då. Så jag är inte helt säker ändå vilket det hade varit i de flesta andra lag på att det hade varit den som stod i matcherna innan då Som står igen Ja, ja jag vill nog avvakta line-upen som det heter innan Jag faktiskt har det på pränt och ser vem som står Tränare har, har ju varit inne under lång tid Och, och växlat målvakter egentligen Fram till Kolpanen fick sitt matchstraff Med efterföljande avstängning där Vilket har gett, en, gett ko, äh, Poggi några matcher i rad men det skulle väl ändå kännas otroligt märkligt om, om man bytte Poggi inför derby nu med, med liksom en, en rostig kolpan efter avstängning, eller? Jo, det skulle kännas konstigt, men jag, jag vill ändå ha den lilla ja, dörren öppen. Jag förstår varför du öppnar den, för att de, har, de har överraskat på målvaktsfonden för Malmö kommer att ställa Alsenfeldt, för för Nils på blivit pappa och i dessutom sjuk, så Alsenfeldt förstår, men vem som står i röglis mål, det vet vi inte. Nej, jag vill också inne på att eh, det allra, allra mesta talar för att Justin Poggi kommer och står. Med. Det är därför röglar alternerar en hel del i, i kedjorna idag på dagens tränning också. Så jag har fått gissa lite och där har på Rögl kan tänka ställa upp. Eh, och där har jag ju också utgått från den här Brynäs matchen. För att när man gör en sån prestation så är min uppfattning om att man som tränare vill ändra så lite som möjligt i Alltså i, i uppställningar och allting. Och det, det har ju äh, även med målvakten göra klart Verkligen, det var ju ingen i Röglis förvarsuppsättning som spelade sig ur laget. Ja, vem petar man efter en sån match? Det är, det är, det är ju det är det är tufft man, besked för den spelaren att få i så fall. Ja, det är om man hade fått tillbaka, och, låt säga att man hade haft Ted Butén eller äh, Mattias Sjögren eller... Cody Curran på en skadelista som nu var tillgänglig, tillgänglig igen inför malmö -matchen. då ska de ju in och spela men så har inte fallet varit heller. Samtidigt får man tillbaka Linus Sandin som jag inbillar mig en av de mer underskattade spelarna i laget, en given på nio förvårds. Han är ju med som sämst extra förvård, eller? Mm, jag har gissat att han blir just extra förvård. Men återigen lite Då, jag tror att Rögle har samma förvårdsuppställning som mot Brynäs. Men det, det vi ska säga nu också är ju att eh, Craig Shearer tränar för fyllt under eh, tisdagen. Eh, vi ska säga då att han gick som eh, sjunde back, alltså extra back under övningarna. Men han var med hela träningen och körde även lite extra efter i tisdags då alltså. Under onsdagen dagen före så vann han inte alls på is. Eh, lagkaptenen borta då alltså. Han såg inte slut i katakomberna efter träningen eh, och så men. Det är ju ändå ett frågetecken för hans medverkan såklart om man inte tränar dem för en match. Ytterst tveksamt tror jag absolut inte man slänger in en, en halvskadad lagkapten i derby där det på automatik smäller mycket mer än i många andra matcher. Mycket tveksamt. Och också tveksamt om Jakob Bondesson kommer till spel. Lugas Elvenäs och Jakob Bondesson har varit sjuka i veckan. Elvenas tränare för fullt dagen före match men Bondesson är inte på is alls fortfarande sjuk. Och då anledningen är att de inte har någon smitta i, i truppen såklart för det, det här tillfället. Också så, frågetecken för två backar. Vilket då gör ju att det blir eh, rögligt. På backsidan kan man se att träna tränare i alla fall. Och det var Arne Lööf, Samuel Jonsson, Allen Bibby, Jesper Williamson och Cody Curran och eh, Daniel Berthov. Inte så... Inte så svårt att lista ut det då, utifrån de givna ramarna nu. Precis, men då på förvård så är det ju, om man kör vidare med samma förvårds, eh, uppsättning, då är det ju Leyn Sandin, Erik Andersson och Kristoffer Bengtsson eh, som är inte är inne i, i startuppställningen. Och ja, petar man, petar, men sätter man Leyn Sandin som extra extraförvård om han är nu 100% procent i, när man uppenbarligen tycker att han tillför väldigt mycket till det här laget från, från coachstaben. Eh, och i en sån här match tror jag han hade kunnat göra väldigt mycket nytta också. Eh, där det blir mycket fysiskt, mycket vinnarpuk och, och allt sånt där. Som det alltid är när Rögle möter med. Ja Det är väl just, just han då som är det stora frågetecknet om han går in och, och då inte är en extra spelare utan spelare i ordinarie kedja. Sandin är ju den typen av spelare som ofta har varit på isen 19-10 i tredje perioden när man leder med ett mål. Eh, det är en... Spelare de värderar högt i, i, liksom i viktiga situationer. Så att... Eh, han är nog med imorgon i alla fall. I en eller, en eller annan form. Mm, Precis. Eh, har vi pratat något om? Eh, läget i Malmös eh, gäng. Eller vad inne på det här med Nils Stopp? Som hade eh, pappa och inte kommer mm. att vara i och under Men Har vi koll på hur det ser ut annars? Ja, hyfsat. Malmö och... Eh, har väl en lite annan formkurva än vad Rögle har. Gör man en tabell de senaste 20 matcherna så är Rögle i delad ledning. Malmö ligger åtta i en sån tabell. Så de har väl lite åkt åt, åt olika håll i tabellen. Precis som Rögle har Malmö har haft stora problem på sin backsida med skador under säsongen. Nu är man fulltaligt där. Sen de har väl också, Det finns lite beröringspunkter mellan de här lagen, men de har också haft svårt med, med produktionen har inga, inga målskyttar som sticker ut de ligger runt sex mål ganska likt som Rögle men ett ganska skadefritt lag men ingen superform har väl bara en seger på fem sen om starten i mellandagarna och, och Rögle har ju betydligt bättre form. Tre raka segrar. Så i min värld så jag tror faktiskt inte det här kommer att bli så jämnt derby. Tror... 10-1 eller? <laughs> Nej, <Nä, laughs> kanske inte. <laughs> <kanske laughs> 12-1. <laughs> <laughs> <laughs> jag tror faktiskt att Malmö kommer att vara chanslöst. Okej. Okay. Ja, jag tror inte att de kommer att kunna ha något att sätta mot Rögle nu. Men det är ju, Rögle har ju skrivit det på det i min, i min krönika Rögle kommer Rögle. Kommer till många av de här derbymatcherna som precis den här Lite stukade, eller inte Malmö kan inte stukade, men som den här underhunden liksom som säger att för får leva ett eget liv. och Det gör de ju oftast. De är ju ofta inte så kopplade till, till form. Man kan vinna ett derby i usel Så det är väl, Rögle har ju, som jag sa, de kommer nog att göra sin, sin bästa match för de här elva. De har formen på sin sida, samtidigt så har Malmö... Derby formen på sin sida Och, och det är ju inte många Av de här matchbarnarna som har Stuckit iväg Så att, um... Finns väl någon va Från förra säsongen som stack iväg rätt bra Målmässigt Som blev stora siffror till ena laget Ja. Jag har en 5-0-seger Till Malmö tror jag i premiären Eller var det... Ja men det stämmer ju det var, det var väl premiären förra säsongen. Då vann Malmö stort e, i 14 år. Jag tänkte på en annan match. Det kanske var säsongen innan. Eller kanske inte ens var mellan de lagen när det blev 8-7. eller något sånt där. Jag kan dra bara resultaten så ni kan smaka på siffrorna. De senaste tio matcherna. 6-7, 2-1, 1-2 sadden. 4-0 till Malmö. 5-0 till Malmö. 8-7, 2-3, 2-5. 1-2, 2-1. Det var 8-7. 7. Jag blev nästan orolig att jag var helt väck alltså. Självklart ger inga miljoner på då. <laughs> jag tänkte jag ska. Jag, alltså, jag har stått och funderat på det här när, när du sa, Linus, också kopplat tillbaka till brynäs matchen och, och sådär: Vad var rögläs så bra på? Det jag slås mest av ähm, är faktiskt att det är så svårt för andra lag att skapa riktigt bra chanser. Och de är så täta hela tiden i sitt system. Det är få lag som kommer igenom. Det är få lag som gör många mål på Rögle. Det är nog det som slår mig lika mycket som att det är full fart framåt. Så den där kombinationen att ha en, en, en otroligt stark pump lagmässigt åt ena hållet och å andra sidan ha en rejäl, vad heter det? Um, Skiftnyckel och skruva åt flödet. Och stänga till ordentligt. Åt andra hållet, den, det är nog den kombon som är fascinerande för mig i det här läget. Det blev väl också så lite när sätt alltså har sett och, och att alltså pressa sina motståndare- Generellt brukar det väl också leda till att man går bort sig om man får spelvändningar mot sig 2 två mot ett år, tre mot två år um, om man inte vinner den där puken djupt ner i zon i till exempel. Så jag håller med dig. I, i, det var kanske det som hände också i början av säsongen att man inte var synkade på, på det området. Men nu när man synkar ihop och har skrivat åt där man får de här spelvändningarna mot sig som man fick i var och för ett annat anfall kändes som i början, då är man ju då är man ju väldigt väldigt svårslagna. Mm. Mm. Jag ska bara säga att jag tycker att det allt oftare låter som det gjorde för i framåt slutet av förra säsongen när Rögle har spelat att motståndarens tränare är väldigt kritiska efter till, till det egna laget och tyckte att de kommer inte upp i nivå och de kommer kom, ja, det låter ganska likt många gånger att de kommer inte upp i nivå eh, skridskor mässigt så och när, när Rögle får den här maskinen att fungera som de får nu eh, och, och har självförtroende så tvingar man upp motståndarna på, på rätt höga höjder du, eh, det är inte många lag som jobbar ner det här öglelaget. Då, då får du sätta rätt så full fart. Så det är ingen, det är ingen slump att, att minst tränare ofta pratar i de termerna att man är besviken på att man kommer inte upp liksom i nivå. För att den nivån som är lagd, den är den ribban är lagd, lagd rätt högt just nu. Nu har vi pratat i 20 minuter och några sekunder. Det kanske är läge att lyssna på någon annan röst än de tre som vi bistår med. Gärna. Vad sägs om Taylor Mattsson? Yeah, for sure. Sure. Yeah, for sure. These games are always special. Uh, they're very intense. Uh, there's usually full halls, so we're excited for, uh, for tomorrow's game. Uh, there's a lot of intensity, like I said. Uh, the keys for us is to start well, get our fans into the game. Uh play together play all we've had the last uh week and a half here we've won three straight so it's uh take that with us physical and uh, play our game. Any detail just uh compete and win battles that's our biggest När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärde i magen.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 Uh, det uh, so uh, yeah, uh, Ja, det där var alltså Taylor Matson. Och när vi ändå pratar om Transatlanter så kan vi nämna två andra och prata lite om dem också. Matt Carey och Trevor Mingoya som ju eh, båda blir kvar. Eller blir kvar. Båda ska spela resten av säsongen i. Rögle, Vad säger ni om deras insatser så här långt? Ja, Kerry har ju bara spelat en match. Så det är ju inte så mycket att grunda sina uppfattning på där. Ja, ännu lite tycker jag. Han eh, tycker jag gav ett eh, väldigt bra intryck i sin första match. Eh, just med tanke på allt det där man alltid pratar om. Omställning, ny miljö, det tar tid och så. Men jag tyckte han gick in och levererade på en hög nivå från... Eh, Egentligen var det första bytet. Han hade någon eh, olycklig utvisning där för att klubbar om jag minns rätt. Men generellt såg han ganska rivig ut och var inblandad i en hel del också. Han hade väl två frilägen va? Han fick något studspuck som han inte mm. riktigt fick ner och fick kasta iväg till avslut. Men han var ändå där det hände stämma. han ser ju, han ser ju um, väl ut i det här gänget. Jag tror jag sa det förra veckan. att Han har skrivit att han, han kommer åtminstone till en miljö där hans egenskaper kommer att värdesättas uh, väldigt högt. Han har ju tempot och drivet och intensiteten. Uh, han passar ju hand i handsken uh, för det här. Uh, i det här laget uh, tycker också att han uh, gav ett uh, positivt intryck. Tror han behöver slipa till uh, lite, lite hörnor. Uh, han ligger högt i all uh, svenska utvisningsligen. Uh, han har inte råd att dra på sig en onödig utvisning per match här. Då, uh, det tror jag att uh, det kommer nog att suddas bort de, uh, de kanterna. Om jag... Det kommer inte att tillåtas. Om det ska vi ska ju är så. Nej, jag tror inte heller det. Nej. Min då? Ja men du sa ju någonting Linus. Om det hade varit en eh, Köps in från KHL och så efter fem matcher tittar man på statsen och där står... Ja men alltså precis. Min goja, som jag har fem på fem och vi har stått och pratat jättemycket om spetsny i den här podden under... Eh, ja, sen vi börjar egentligen podden överhuvudtaget. Och det är, det är ofta det man tänker, var kommer spelaren ifrån... Eh, man måste ha in en spelare med Noel Maritor, eller från KHL eller som har Östin i Schweiz ligan men någonstans som, som sportchef och sportslig ledning handlar det om att hitta gulkorn ungefär som Ode Liss kom in och levererade i slutet av förra säsongen så handlar det om att scouta och se, se potential i spelare. Det var nog många som tyckte att när min Mingoya kom in på lån från Allsvenska Västervik att det var just en ja, detta är någon slags snabb lösning som ska in och avlastnade, och saknas mycket folk och sen skeppas tillbaka, men gör man dem, lyckas man leverera så snabbt eh, varav tre mål, utom de har fem poängen då är det ju spets, eller? Alltså vad, vad kan man mer kräva av en spelare som kommer in på från en liga under? Sen vet vi inte hur det blir det långsiktiga perspektivet, men jag, jag tycker att han har sett väldigt spännande ut. Nej håller med. Så här långt, tre plus två på fem matcher det är ju spets leverans. Plus att han bevisligen äh, är alltså formbar i, han passar ju in nu senare spelar han i en omgivning med Mattias Sjögren och Lukas Elvenäs så fungerar han är, ju, han är ju redan liksom inoljad han ser inte ny ut i det här laget det är väl också en, en egenskap att uh, han har hittat hem och han uh, han passar in precis som Carey ser ut att göra Ska jag ta på mig en liten svarta fårpäls här då Och i ja. alla fall säga emot lite Det är svårt att, jag tar, är svårt att nej, jag ska inte säga emot ur det perspektivet Men just den här kanske faran i att hylla allsvenska spelare för mycket För jag tror ändå någonstans Om man lägger ihop hela skålen med eh, spelare Så är det större chans att få träff med någon som har NHL-meriter Än någon som kommer från allsvenskan med jag börjar så Samma sak med KL-meriter och dessutom vi har ju tilläggat, att ja, avvist. Ole Liss kom in i fjol och gjorde brak succé. Men har haft det mycket svårare den här säsongen. Så det här kan vara en tillfällig boost. Där han har fått lyckträff, haft marginaler med sig och sen kanske det planar ut. Det vet vi inte än. Så här långt kan man säga att det är spets. Men jag tror över tid, om man vill bygga ett slagkraftigt lag, så kan man inte... Bygga för mycket på bara guldkorn från en lägre serie. Det vill jag bara tillägga. Så det är egentligen inte att säga emot det så mycket utan bara göra ett tillägg i protokollet. Nej, men det, gud, det har du helt rätt det, mm. tycker jag. Uh, det är väl egentligen det sista området, kan man säga så, där sportchef och tränare Abbott har kvar att bevisa sig på att plocka in, visst nu man Cody Curran han är en av Sveriges bästa men Plocka in dokumenterad stjärnspelare som levererar by the book i Rögle också. Hitta de spelarna som gör 25 mål. För jag tror att de måste komma dit Rögle. Jag tror det. Och det finns ju en anledning till att spelare faktiskt befinner sig i allsvenskan innan de upptäcks. Och det finns också förklaring till varför en del spelare är i KHL oftast. Eller i NHL. Nämligen att de i grunden har varit bättre spelare och sen då plockas in så ja jag, jag, jag vill inte det är jättebra och fantastiskt att hitta de här spelarna men jag, jag vill nog ändå sätta vissa parenteser kring det där att allsvenskan är inte NHL. jag kör på resonemanget helt och hållet igen min poäng är att om då sportchef Chris Abbott har letat och letat i den här dammen som vi har sagt att han inte har fått nappe i av har varit väldigt lite fisk, dåligt med spelare på marknaden. Om man då ska ta en alternativ lösning just att lyckas då hitta spelare som går in och levererar från match ett, vilket då till exempel min Mingoya har gjort. Det är ju inte särskilt lätt när en spelare kommer från en lägre serie. Och med det facit han har Hittills. Så just nu är det ju en spelare som tillför offensiv kraft till Rögle. Likt att man väl velat att en spelare som hade haft de här NOL- eller KL-matcherna skulle komma in och leverera från match 1. Det har ju han lyckats göra. Sen såklart i ett långsiktigt perspektiv. Hur ser det ut då? Ser ut om 10-15 matcher? Eller om han blir kvar i början av nästa säsong? Det är en annan fråga. Men här och nu så är han ju precis det Rögle behövde. Så att man lassat upp och köpt Kevin Clark som efter fem marknader står på tre plus två och hade presterat så här, då hade man ju sagt att so far so good, det här är ju leverans liksom från dag ett. Men, ja. äh... Och då kanske vi också hade skrivit ännu större succé när det är ett stort namn som kommer istället för någon underifrån. Jag vet inte, det går kanske lite hand i hand också gissar jag. Men jag menar att i sådana fall så har man kanske lite mer att bygga de stora rubrikerna på också För att en sån spelare har bevisat på mm. den här nivån tidigare under flera säsonger Så vi får se vart det tar vägen Det kan ju vara så att det blir alltså spetsspelare över tid också Och då är det ju bara att gratulera Chris Abbott till att ha hittat dem och utvecklat dem Och fått dem till att höja sig några nivåer Ja Summa har är det på kort sikt har det sett jättebra ut. Helt rätt att Precis. förlänga kontraktet resten av säsongen. Eller signa ut på honom resten av säsongen. Men också det vi är inne på, som du sa Daniel. På längre sikt, om det blir Mingoya eller om det blir någon som kommer utifrån så behöver Rögle hitta sätt att få de här storsjärnorna att komma till klubben och kunna gå in och prestera. Det är väl det som skiljer då om man är i mitten av en sol tabell eller i topp tre. Och dessutom som läget är nu Vi har ju också i tidigare poddar Pratat mycket om att det behövs en bredd i laget Och Abbott har ju också sagt Att nu har vi bredden för att slutföra säsongen Och så Men om de förblir så här nu Och det inte är så mycket skador Då blir det ju ett annat ämne Att hantera för Cam Abbott, Att inte få spelare som blir sura Och tråkar ur för att de inte får spela så mycket Så det är inte bara Det är inte bara positivt att ha en bred trupp och ha en skadefri sam äh, samtidigt då? Nej, men det, det är väl rimligt att anta att det kommer att dansa in äh, lite stora namn i, i ligan äh, från nu och innan transferfönsr stänger. Och det är klart när det är så fruktansvärt jämnt, man har skiljats åtta poäng mellan tian, rögla och ettan. Äh, äh, så är det klart att den klubb som som gör klippet, som köper en dokumenterad målskytt som levererar från dag ett. Det är kanske, den som, det, är kanske det som följer avgörandet. Och gör att den klubben vinner SM-guld. Ja, det blir spännande. Det blir det. Vi är ju faktiskt inte färdiga med de här spelarna från andra sidan. Alltså, andra sidan vattnet. andra sidan Inte andra sidan sundet, utan andra Först sidan ta det Atlanten. Cody Carran. Och tillbaka. Mm, han fick ju tillåtelse av Rögle att åka till, eh, vad var det? Schweiz? Spengler Cup i eh, vissa Alperna. <laughs> Jag tror det var i Schweiz. <laughs> Jag tror också det var i Schweiz. Ja, i ordning fick han debutera i Kanada eh, för första gången i, i sitt liv. En dröm som och uppfyllelse. Han var väldigt glad och tacksam över det. Jag pratade med honom och han, han var bak i alla och Han fick spela lite powerplay men uh, nötte nog inte ner till hundsänderna. Han låg på tio minuter på en match eller så. Och kom tillbaka mot uh, Brynäs och uh, dominera direkt igen. Ja, han... Vilket skott! Vilket skott! Det var ju så bisarrt Vilket skott! Han tog vidare och han slutade i stort sett. Uh, det är Vil... möjligt att man Vilket skott! För er lyssnare som inte har uppfattat det så gjorde han ett snyggt mål på ett uh, direktskott. Som, som hjälm står och rekapitulerar Aha, i, i, i studion. Ja, jag kan njuta av det i, i min inre film här samtidigt som ni pratar. Vilket skott! Intressant också. En liten parentes, lite liten nörderi. Men att Curran smög ner från sin pointplats och, i Powerplay och la sig till höger blir det väl. Så han kunde gå på direktskottet, vilket jag inte har sett honom göra särskilt ofta. De spelar väl 5 och 3 där, va? Ja, precis. Han kom ner där och tog ett direktskott i, i bortre, bortre maskan. Och det var ju stenhårt, lite kanske konstig placering på målvakten, men hur som helst ett, ett pangskott. Och jag blir inte förvånad om man smyger ner i samma yta mot Malmö och HB den här veckan. Nej, jag har sett att jag varit lite delad i meningen om, om att folk tycker att. Rögle var som släppte honom tre matcher till när landslagsturneringen. Men med facit hand känns det som att, att de gjorde rätt. Det gick, det gick bara utan honom och de fick tillbaka en, en fräsch och till synes nytänd. Eller glad. Han var glad som en spelman efter att ha fått debutera landslaget vid 28 års ålder. Men vilket sjukt skott. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Jag snackade lite med Chris Abbott som var ute och kollade träningen också. Han sa att han var mer imponerad av vidingskott faktiskt. Ja, det var ett den... sjukt skott. <laughs> nu, nu, nu har vi hjälm, nu kommer han att säga detta, i tre <laughs> minuter till. Nu är han i den berömda vinkelvolten han kom <laughs> Ja, men det var fantastiskt skott faktiskt det också. Vidingskott alltså. Mycket fint. Ja. <laughs> nu ska ni inte göra när mig. Det var imponerande skott. Skott. Vi går vidare. Känns så. Skottår. Juniorerna står och Kevin Wenström och Jakob Bundeson fick båda en belöning i form av alv nyligen när de kom upp i 100 minuter. Men nu fick de en belöning till. De har skrivit på längre avtal än så. Wenström har skrivit för nästa säsong också. Och Bundeson ytterligare ett år. Så Röglar säkert upp de här två 18-åringarna på lite längre sikt. Och Wenström då som är utlånad nu till i Västervik i Allsvenskan. Men eh, det känns väl som, eh, som kloka beslut att, eh, att göra ja. det med någon slags eh, NL draft som står eh, för dörren. Jättekul också, också tycker jag. Eh, ja, och eh, logiskt att man eh, skriver två om Bondesson som har eh, visat större, eh, ännu större liksom och, och seglat förbi ett par backar kanske redan i kön. Eh, så han är ju um, han är ju definitivt med i tankarna. En sån som om. lånar man väl ut och hoppas ska få... Um, han är ju kanske sextonde förvar just nu i, i Rögle. men um, Så det är väl rimligt att han är kvar i allsvenskan kanske resten av säsongen. Och så hoppas man väl få tillbaka en spelare som har utvecklats där. Men jag tycker att det är ett, ett viktigt besked också som är botsänder här. Okej, de har tagit för sig, gjort bra ifrån sig och belönas med kontrakt. Men det sänder ju också en signal till övriga att kolla, det finns en väg in här. Det har de väl gjort tidigare också i och för sig. Men nu när Rögle då ska ta nästa steg och man ska närma sig toppen, man ska slå som SM-guld. Så det är klart att om det, den, de här unga spelarna känner att ja, men det finns faktiskt en dörr kvar fortfarande upp. Det är inte bara utifrån det plockas. Så, så tror jag alla tjänar på det Nej jag tror inte minst Symbolvärdet i att Rögle ha, har Väldigt mycket engelsktalande människor Det är en engelsktalande sportchef En engelsktalande tränare Väldigt många nordamerikaner I truppen äh, Och har värvat liksom på slutet äh, Man vill säkert inte ha en, liksom en stämpel på sig Som, som främlingslegion Man miljö coacha fram Med egna, egna kids Så att äh, mot bakgrund liksom, av hur personalstyrkan ser ut runt laget så är det ju otroligt viktigt eh, att få fram de här egna killarna och skicka signaler till andra. Liksom. 15-16-åringar som kanske står och väljer mellan ska gå till Röglund och Malmö om man kommer från Tyringa som Bondesson gör eller från Timothy Lillegren i, i Kristianstad. Det kan ju faktiskt fälla avgörandet att, att man väljer att gå till ena eller andra hållet. Bra! Vi har manglat genom nästan allt som vi har tänkt mangla genom. Om man får säga så. Mm. Kanske en negativ touch på mangla, Men... men um det finns ju faktiskt en liten punkt kvar där Som du ska få ta Daniel Ja men Jag har gått bet på äh, mina hjältar den här veckan Eller gamla kultlirar äh. <här> Jag har äh, Jag fiskar i samma damm som Chris Ever den är vacker grund för tillfället Nej jag har kastat ut lite trådar Jag har inte fått napp ännu Men äh, äh, jag återkommer om bättre leverans Nästa vecka Fortsatt svängande formkurva i, ja. i detta avsnitt ja, jag av jag vill inte, jag, Vi får ha det så Helt enkelt jag har skrivit Linda Rocking på, och det är lite temat i min kronika till imorgon. Jag tror jag nämnt det här, och jag skriver framförallt nämnt det här, camouflage säga ofta: We got to get Linda Rocking. Att det är viktigt, liksom. Någon har vi någonstans kommit en bra bit på väg, de har sålt ut två hemma vars rad, och det har hänt någonting intressemässigt. Där har varit utsålt ett par dagar. I hemmaborta statistiken så ligger Rögle fyra i borta statistiken. Man är alltså fjärde bästa lag i SL. Men hemma går det ju betydligt trögare. man är elva i hemmaligan. och har tappat 19 poäng av de som varit på spel. Man har delat ut 19 poäng till borta lagen. Och, och är det någonting man kan faktiskt vara lite kritisk mot så är det ju detta. För att så ska det inte behövas se ut. Rögle spela och tränar pratar liksom oupphörligen om att man har en, en trogen supporterskara, man har ett troget stöd. Daniel Berthus sa i din textlinje så att även om det är 4000 här så, så låter det tio gånger mer än i Gävle. Mm. Um, så det ska inte se ut så här. Jag menar, och där, då är min tes liksom att um, Folket gillar uppenbarligen det som händer, den riktning Rögle de har och den, det som händer just nu är folk väldigt förtjusta i. Så förutsättningarna att få den här Lindab rocking har uh, aldrig varit bättre än vad de är nu. Så att uh, vill de komma någonstans så ska de inte ta och shape upp uh, den statistiken och, och göra Lindab till någon slags ontagligt fort för att de förutsättningarna finns med den hockeyn som spelas och, och den hjälp som man får från läktaren. Jag blev faktiskt överraskad av siffrorna. Jag trodde inte det var så. Nej, det var mitt anförande. Slut för idag? Ja. Men, men, nej, nej, nej. ja men, jag, jag tänkte att de kände sig väldigt starka hemma eh, länge här nu. Jag tänker november och framåt. Klart de lider efter starten men att de inte skulle vara bättre i hemmatabellen än så. Det förvånar mig ändå. Sen är det klart att precis som i vanliga tabellen så lider Rögle fortfarande av att man eh, delar ut poäng till alla som ville ha de första 10 matcherna. Gör man en tabell de sista 20 matcherna så ligger de i, i, så är de ju topplag. Eh, men det återspeglas både i vanliga tabellen och i hemma Så klart att många av de poängen eh, bjöd man ju bort där i början. Men eh, det är klart att det spelar sig nya matcher hela tiden och man har ju förlorat matcher efter det. Bland annat mot Malmö. Och så att. Um, det är en ja. dags att köpa upp sin hemmaform uh, Ja, faktiskt. oavsett hur uh, poängen har fallit i Lina barena så känns det som att publiken i alla fall. Ja, nästan i alla fall alltid har just rocken med sig som sin, sitt appetit. Så det är inte publiken som har felat. Nej. Uh, men det. Det ska bli intressant att se om man kan liksom. Men uh, om man nu. Pratar ju folk med godbar på stan och, och spelar låter som liksom, järntvättade kopior liksom, och bara pratar om eftergud och man pratar om slutspel. Men när vill man komma någonstans så är ju en urstark liksom, hemma form, liksom, en trivsel hemma och att man är kraftfull där. Det är, det är ju det allting börjar. med. Har man inte det så är man ju förmodligen chanslös. Så att det är ju superviktigt att och, och hitta ännu mer rätta. Jag säger att det här var en spaning. Det här var en spaning. Det här Passande var en spaning. Spaning. Mycket intressant sådant. Tack för den. <laughs> jag var ju tvungen att ha någonting att komma med? mig. gjorde <laughs> jag besvikna på den andra fronten. Men du räddade du upp och mer än så på den där fronten. Ja men då Sen det är ju så mycket som är... liksom positivt och, och så så vi får ju um, vi måste Nej, vi måste inte. Vi måste leta, göra vårt uh, journalistiska uppdrag och leta i alla gömmor. Ja, men ja, det låter bra. Jag tycker vi stannar där. Det gör vi. Ja. Impe.se och läs allt om den här derbymatchen. Det finns redan massor av läsning, tv-tittning och, eh, och det, det kommer kommer mer. Det får bli slutorden och kika oss så länge. Så ses vi nästa vecka då. Tack för att ni lyssnade. Hej, hej.